Стигнахме точката на максимална опасност от Русия. Това написа в Европейското издание на авторитетното списание Политико Иво Даалдер. Роденият в Хага, бивш посланник на Съединените щати в НАТО, президент на Чикагския съвет по глобални въпроси, в статия препечатана и от списание Капитал на български. След 24-часовия въоръжен бунт, руският президент Владимир Путин сега е изправен пред най-тежката криза от своята четвъртвъковна власт. Неговата слабост беше нито една от руските сили за сигурност не застана на пътя на групата Вагнер към Москва. А, това пише Иво Далдер в Политико. Има ли опасност да реши Кризата на личната си власт с взривяване на Запорожката АЕЦ, се пита бившия посланник на САЩ в НАТО. В какво състояние е атомната централа в Запорижия и какво ще стане, ако се стигне до взривяване, защото според украинското разузнаване руската армия е минирала централата, добър ден казвам на доцент Данаил Банатов. Добър ден. Украински българин, доктор на науките, доцент в Техническия университет в Киев, който в момента обаче е в Вилньюс, и за това доцент Банатов, позволете ми да ви попитам. Първо, тъй като очакваме утре срещата на високо равнище на НАТО, в столицата на Литва, чувства ли се това във въздуха, че идват 48 чужда странни делегации, 40 държавни глави, близо 150 високо поставени политици. Има предполагам, доста сериозни мерки за сигурност. Любопитно ми е медиите. Само за това ли говорят? Да, разбира се. Вилнюс сега изглежда като една крепост. По принцип, повече от държавите, членки НАТО, тук сложили своето въоружение. Например, Вилноско летище се охранява с комплекси патриот, предоставени от Германия. По принцип, разбира се, за малка Литва това е много голямо мероприятие и безопасност обезпечава не само литовска полиция, а и, и техните колеги от Латвия и Полша. По принцип, до белоруска граница от Вилнос, само 40 км. И за това. Тук в Литва хора доста добре усещат и разбират каквото е война. Сега, като имаме предвид, че Москва поиска от НАТО да обсъди за порожката АЕЦ на срещата си на върха с едно малко двусмислено изказване, може ли... Доцент Банатов да се окаже, че Запорожката атомна електроцентрала е, така да се каже, козът, който Русия може да задейства, за да контрира ефекта от тази предстояща среща на НАТО, на, на която всъщност се създава и комитета НАТО Украина. Да, разбира се. Разбира се. Руснаците използват... Ситуация в Запорожка атомна централа като един голям шантаж. И изобщо всичко това изглежда е, е, като такъв атомен тероризъм и повече прилича на действия пирати в Сомали или някъде там в Африка, е, откато действия на една дори формално европейска держава. И, и, и разбира се, че този шантаж, и, и, и, по моето мнение, няма достигне стигне до, до лидери НАТО. Обаче ситуация в Запорожка атомна централа е голяма заплаха за екологическа безопасност, не само на украина не само на причерноморски регион а и на цялата Европа. Сега, преди да влезем в детайл, а, нека да припомним доцент Банатов, какво каза украинският президент Володимир Зеленски на българския президент Роман Радев, когато а, българският президент отново повтори своята теза за дипломация преди военна подкрепа. Зеленски даде пример тъкмо с запорожката атомна електроцентрала. президент, я вам скажу дверто, що, ви, що ви на Забариски станции, там ви... Най-откровено какво става на Запорожката ЕЦ, там са всичките отговори, няма какво да се чудим. Не става въпрос за дипломация. Какво да говорим за Атомата телецентрала? Има дипломатически... Диалог относно електроцентралата в Магате, диалог с Русия, каква дипломация, какво още трябва да използваме. Магате си общува с Русия, ООН общува с Русия, а централата е минирана, на която на нея се намират технически персонал, наши хора. Там ходят 500 войници. Магате казва, не искате да го дадете на Украина. Техническия персонал е украински. Тогава изведете войниците си, демилитаризирайте да станцията, за нея ще следи магете. Това не е ли дипломатичен път? Ние не нахлуваме там с оръжие. Добре, Магати ще го ръководи всичко това, но те не напускат руснаците. Магати казва, ние ще ръководим само така, че на хората да, им, да имат електричество. Говорихме днес, това електричество може да отива към Европа, може да бъде включена станцията към европейската мрежа. Ето ви отговора на втория въпрос. Инфлацията на енергоресурсите е през дефицита в енергетиката. Руснаците направиха така. Завзеха централата за да предизвикат дефицит на електроенергия. Тя поскъпна за това. Какви повече дипломатически усилия? Магате не е украйна. Не може да обявите, че украйна нещо там блокира, както правят руснаците това. Някой, когато говори за ескалация и дипломацията, да опита всичко. Не разбирам. Има хора в света, които отговарят за това. Магате технически отговарят за безопасността на Аец. И това се ръководи от двустранни договори между Магате и страната, на чиято територия е централата. Ние дадохме възможност на Магате да общува директно с Русия на защото става дума за психически неуравновесени хора, те могат да взриват с тази станция. Но и магата не може да се договори с тях. О, не, не може да се договори с Русия. Разбирате ли, ето твой е въпрос. Дипломацията на работи, казва Зеленски, централата с висока вероятност е минирана. Връщам се към доцент Даниил Банатов, украински българин, доктор на инженерните науки и техническите науки. С него говорихме за взривяването на язовира Нова Каховка ден след като това се случи и за това той е точният човек, който мога да попитам и какво ще стане, ако минираната Запорожка АЕЦ бъде взривана до доцент Банатов? Е, вижте, тук има две гледни точки. Първата гледна точка е инженерна, а друга гледна точка е абсолютно алогични действия на руснаците. Е, е, вече сме колко? 500 дни в, в, в, активна, е, в активната фаза на война и забелязваме, че руснаците повече своите действия правят без никаква логика. Или тази логика е доста скрита. Э, затова, э, казвам, че от техническа гледна точка по принцип АЕЦ э, э, спряна. Значи, не работи. И, э, обаче, ние не знаем, по какъв начин тя е минирана. Ако те ще взревят э, не станция, Главното, какво ще бъде направено, тя ще бъде силно повредена и а, това означава, че когато Украина е, ще освободи е, този запорожски регион от окупация, е, трябва да направим доста големи усилия за реконструкция на взривена станция. И разбира се, че тук виждаме е, не само е, ядърни тероризъм, а и економически тероризъм. Е, сега станция на работи, и вие е, правилно казвате, е, и цити, цитирайки президент Зеленски, че е, тя е, в, е една от най-големите в света, и сега в Украина има дефицит, разбира се, на, на енергийни ресурси и поскъпва тока. И значи, този економически елемент също е част на. На, на, на, на, на войната, на руската война срещу Украина. Това, е... Да, това го видяхме и с, и с ударите върху mm -hmm. а, електрическа инфраструктура, а, но а сега ние това, което виждаме е, че Киев предупреждава, че може да има а, миниране и провокации от страна на Русия. Москва пък също обвинява Киев и предупреждава, че а, Киев може да направи някакви стъпки за нападение над Централната която е окупирана от руската армия. Има ли логика Русия да взриви атомна централа, която в момента е под нейна власт? Обаче, питам ви, защото това е основният аргумент на тези, които следват руската пропаганда. Вижте, а, ние сега вече, вече разбрахме, че руснаците по принцип нямат сериозна. Логика. Те, те действат е, по някакъв такъв е, много интересен принцип. Този принцип вие можете да забележите ако прочетете телеграм на бивш президент на Русия Медведев. Е, просто един голям хаос в главата му. И, например, този така се нарича Метеж на Пригожин също показва, че ако в Русия има някаква логика, тя е много сложна и неразбрана за хора. От, от, от цивилизован свят. А, нещо от типа на колкото по-зле, толкова по-добре, но на квадрат или на куп, нещо такова. Да, но да, нещо все пак, Дуцен Бенатов, според а, последна информация от украинските медии, които пък цитират през службата на главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украина, а, в техническите помещения и машинните отделения са сложени минно-взривни заграждения, които се състоят от управлявани дистанционно и неуправилно насочени противопехотни мини. Изброени са и типовете мини от съветски тип. МОН-50, МОН-90. Mm -hmm. Какво могат да направят те? МОН-100, МОН-200. Реално, а, ако има а, някакъв опит за взривяване на в момента неработеща централа, какви поражения а, ще нанесат от техническа гледна точка и трябва ли да се опасяваме от радиация? Ако, ако говорим, например, за такива минни устройства, тези устройства е, повече наслъщени е срещу хора. Значи, за да пречат е, на украински десант, например, да лесно взиме периметър, е, на АЕЦ. Обаче ние точно не знаем какво. Руснаците сложиха там и по какъв начин. Е, просто е, ако, ако сложиш отгоре е, е, на покрива няколко такива е, мини устройства, това е едно. Ако, например, те правят някакви инженерни, е, е, инженер, инженерни работи, е, как те правиха в, в Каховка. Защото Каховска стена също э, э, беше разрушена не просто от един камен, кои примина там по, по моста. а това е доста не направе дощо сложна и дълга инженерна работа. По принцип просто направо не знаем како вот те там правят и има една мисия магате. Колко там сега, две души, според мен, се намират, обаче, руснаците не, не, не ги пускат навсякъде. Mm -hmm. И То за това Всичко принцип... е неизвестно. Да, неизвестно, по принцип, да. не знаем какво те могат да, да направят точно. Добре, възможни ли са и изобщо допустими ли са аналогии с Чернобил, ако се стигне до някаква форма на взривяване? Е, вижте, ако говорим за спряна станция, не. Обаче, просто направо не знам какво те могат да направят с реактори. Е, просто по, по, ако говорим за такива минни устройства е, срещу пехотни спряма е, станция, то това разбира се, няма да стане в другия Чернобил, защото и реактори са имат друга конструкция и по принцип те още и доста силно подобрени след, след, след, след авария на футочима и, и, и, и, и, и за това направо не зная какво да ви кажа А ако, има, ако, има, ако, има, ако има някаква форма на такъс прямо водоохлаждащите съоръжения? Водоохлаждащи съоръжения, те са по принцип, те сега са задействани за охлаждяване на, на, спряни, на спряни реактори, защото, за съжаление, реактор ти не можеш да спреш, като, например, двигател в, в, в кола. Също там има и хранилища за. Отработено ядерно гориво. Разбира се, че ако гръмнат този язовир, охлаждаващ, това също ще бъде една стъпка към сериозно бедствие. Да, да, да, да, да, да. Казвате го. Благодаря ви, доцент Даниил Бенатов, доктор на техническите науки от Киев, украински българин, който намерихме а, днес в Вилнюс.